То що, ходімо? запитав майор. Палічок підвівся. Головний сипав люб'язностями, випроваджаючи несподіваних гостей з кабінету. Назаре Григоровичу, якщо які затримки, телефонуйте сюди, я на місці. гукнув він наздогін. Орг тут в кабінеті, куди вони вийшли, якраз наближалася обідня перерва. Працювали тут виключно жінки. Зараз вони готували чай, каву, нарізували хліб. Кобище завагався на порозі, ви, власне, можете зачекати у вестибюлі, запропонував Палячук, якраз обідають дівчата. Так, звичайно, погодився майор. Тільки прохання можна роздрукувати оцю вашу картотеку, так, щоб були дані на всіх хворих хоча б основні. Можна, відповів лікар. Дівчата перекусять і роздрукують списки. Сам я цього не зроблю, ви розумієте. Кобище лише кивнув головою а я тим часом пробіжуся очима по списках своїх гематологічних». Четверо детективів, зачинивши двері, розсілися у кріслах порожнього вестибюля. Побажавши жінкам смачного, Палійчук увійшов до невеличкої кімнати, де світилися екранами два монітори. «Назари Григоровичу, вам допомогти щось?» – крикнула з кабінету одна з працівниць. «Ні, дякую», – відповів лікар. «Поки що нічого, пізніше». Сівши перед комп'ютером, він сперся ліктями на стіл і затулив долонями обличчя. Він не знав про спрямований на нього сканер майора кримінального відділу. Та зайве говорити, що гематолог упізнав людину, зображену на фотороботі, свого унікального пацієнта. Питання, яке він за примхою долі мав вирішити просто зараз, було надто складне. Хакер сидів у підсобці кабінету, де його залишив лікар. У тій самій позі і терпляче чекав. Обличчя його, ще недавно таке жваве та емоційне, було тепер цілковито позбавлене мімики. Погляд прикипів до однієї точки. Долоні спокійно лежали на колінах, нерухомо завмерли пальці. Про що думала ця людина у свої останні години? Про те, як відчуватиметься у руці руків'я зброї, спрямованої проти себе, Наскільки тогою виявиться пружина спускового гачка? Тогішою, ніж завжди, чи навпаки? Чи встигне мозок зафіксувати настання смерті? Чи буде ще здатний аналізувати, щоб усвідомити незворотність того, що сталося? Можливо. Можливо, ці хаотичні думки і проскакували в його свідомості. Періодично, на якусь мить. Тоді, коли ця свідомість вислизала з цупкого полону образу жінки, яка була зараз надзвичайно далеко. Він здригнувся, коли вхідні двері рипнули. Хтось заходив до кабінету. Рука сіпнулася за велого плаща, але залишилася на півдорозі, лише торкнувшись теплого металу. Той, хто відчинив двері, постояв там якусь мить, а потім нерішуче запитав. «Назаре Григоровичу, ви є?» Не отримавши відповіді, невідомий зачинив двері. Прийнявши звичну позу, він знову опустив голову. «Назаре Григоровичу, вам нічого не потрібно? Ходіть з нами чаю. Дякую, не хочу». Він знову провів долонями по обличчю і посунув до себе клавіатуру одного з комп'ютерів. Здавалося, він прийняв рішення. Якийсь рух мімики свідчив про те, що він ніби хотів відігнати думки, які заважали його виконанню. Пальці невпевнено заходили по клавіатурі, часом помиляючись, про що знову-таки свідчили здригання його міцно стиснутих губів. І тоді він виправляв їх, просуваючись поступово вперед. За стіною дзенькали чашки, ложки, час від часу лунав сміх. Палійчук увімкнув принтер і вставив аркуш паперу. Натиснув кілька клавіш. Машина почала друк. Аркуш поволі виповзав із неї, укритий рівними рядками тексту. Оставивши новий аркуш, він продовжив процедуру. Обід у оргвідділі закінчувався. Вийшовши з комп'ютерної, Палічук попрямував до виходу. Назара Григоровичу, гукнула до нього старша працівниця, ви хотіли щось роздрукувати? Головний дзвонив, якісь списки хворих, «Уже не потрібно», – відповів він, виходячи за двері та прямуючи до крісел, де сиділи мужейко з Сердюком та Величком. Побачивши його, кобище припинив курсувати навколо своїх підлеглих і обернувся до лікаря. Прикра інтуїція, яка була з ним і зараз, порушувала впорядкованість думок. Вона ще не наважувалася на весь голос крикнути «Зараз!». Але давала зрозуміти, що той, хто зовсім недавно з обіцяв останню зустріч, десь тут, дуже близько. Але, відгоняючи свою вірну помічницю, майор не здогадувався, що це близько слід розуміти буквально. Двері відчинилися, і хтось увійшов до кабінету. Судячи з човгання червиків по підлозі, це був його лікар. «Віталію, ти тут?» запитав він звідси. «Тут», – відповів Борис, відкидаючись на спинку стільця. Палійчук увійшов і сів напроти. «Є варіанти, за яких тобі можна допомогти», сказав він, швидко глянувши на пацієнта. «Як?» Борис болісно ковтнув, намагаючись зазирнути у вічі лікареві, ніби звідти можливо було витягти, що той збирався йому сказати. «Як?» «Так?» «Ви ж казали?» «Що я маю робити? Що від мене вимагається?» Але лікар чомусь принципово не збирався дивитися на свого пацієнта. Даремно Борис силкувався перехопити погляд того, хто був зараз для нього більш ніж Богом. Шокований почутим, він не міг помітити, що у цьому схованому погляді, наче щось вимкнулося, померло. Звідти вже нікому й нічого витягти б не вдалося». Назаре Григоровичу, ви правду кажете? Що вимагається від мене? Скажіть лише. Руки Бориса стисли стілець, дихання дедалі частішало. Назавжди в блідому обличчі почали проступати червоні плями. Насамперед, віддати мені зброю, спокійно піднявши очі, промовив Палійчук. А до чого тут зброя? Борис тепер уже зовсім не ладен був щось багнути. «Яке це має? Навіщо ви? Ви дурите мене? Ви гадаєте, якщо заберете його, то я не...» «Ти прийшов до мене по життя», – жорстко перебив лікар, і казав, що згоден на будь-які умови. «Ось моя умова. Даєш?» Він поклав руку на стіл поруч із клавіатурою, долоною до гори. Погляд Бориса стрибав постійно, наче відбиваючись рекошетом від очей лікаря що стали скляними, і, як йому здалося, неживими, непрониклими. Його свідомість відмовлялася щось розуміти. Навіщо йому пістолет? Яке відношення може мати зброя, сховане під пахвою, до його відчайдушного і цілком абсурдного прохання? «Віддаєш чи ні?» – перепитав Палійчук, не даючи часу на роздуми. «Ще трохи, і буде пізно». Не тямлячи, що робить, Борис тремтячою рукою витяг пістолет з під пахви і поклав на його руку. Шухляда столу відсунулася, і зброя лягла туди. Наче щось згадавши, Борис витяг з кишені глушник і поклав на стіл, а поруч шкіряну кобуру. Усе це також опинилося в шухляді. Хакер закляк на місці, заворожено дивлячись на того, хто щойно роззброїв його, зробив беззахисним дозволив будь-кому брати його практично голіруч. Таксист, машина якого припаркувалася біля входу на старе кладовище, знудьговано крутив вернієр-приймача. Зелений сотенний папірець уже за дві години лежав у його кишені. Його пасажирка не виглядала на такого, що мала б розкидатися доларовими банкнотами. Вона надзвичайно поспішала, була дуже схвильована, не сказати більшого – Взагалі сама не своя, вийшла і зникла, звеліла чекати. Таксист зітхнув.